بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نظر المخاطب العالم بهما منزلت الجاہلے لعدم جریحی آرامو جب العلم دادی جنا بلہ مسئلہ بیانی چھکالا ناکالا داسی بھی چھ مخاطب تر فائدت الحبر علم مهم ادلازم فائدت الحبر علم مهم نا آتا خبر نه دی ذکر خپل بکار ظاهر ته قضا خدانه جګه ته خبر نه دی ذکر نه خبر چې کومه فائدې دي خبر چې حقیقتن مسله پر راوړې شي فائدې وله باندې عالم نه کو دی کنه نه کنه زاسې ګرشی چې د پمنزله د جاهل وګرځول شي دا تاسو وګرځول شی گویا کې نه دته دا پہلو خبر علم شته د لازمه خیر د خبر علم ندد بیا خبر د یو خبر لپاره یا د دیوی خبر لپاره د فائده خبر د لپاره د جوړ د لپاره د حل د دیوی د لپاره فائده خبر د لپاره زیکالکولیشن ند په منزله د جاهل او منزله شي ولی د پختلایره باندې نه دي د جاهل خبر ذکر کولیش نه جاهل مرکب ته په دغه کوله خبر ذکر کول په کار دي جاهل مرکب مثال بدالو خارج کې لگے او سړی د نسل د نسل عادت د علم دی چطور تر په نامر په روان شي نو ثوابه ته کم درک څنور د یو ځای روان شي ثوابه ته رسید ادل کا استهاته آیله مو نيشته نه یو کاسته هغه ثوابه تزي علما خد تر دګاډي کې کا سو ته له نيشته نه دیم جاهل دې سړي زه راایم زه که د څو اوبې له چې غروب ترڅو په کار نه رینه مرخاته ترڅو روان ژوندم جاړم امين او دې بل ته پکدا چې غروب طرف دې اډې نه مرخاته ترڅو د غاړې کی سره د په غلطي کوي نه دې جاهل مرکب دی جاهل مرکب مرکب نه چې کله جاهل مفرد ته اغه خبر وروړي چې د فائدې خبر د الله نه په مراقبه ته په طریقه ولاده د جاهل نه ورقافه لري خبرم زه علم ته مقتضا باندې روان نه مثال فارسی کله په شریعت کې ميو ناپوهي دي دین جاهل دي او سره دا ټوله غلط کار کوي دا تعالیم نه خبرم زه انته نه دي دین ناپوه نه ورقافه لري خبرم زه انته غندا جاهل ندی کوم بیا خبر ذکر کول شي ظاهر صالح کندار وجيده ته ني دي کوم بول پکار خديه په منځله جاهل او غردول شي بیا ته كلام ذکر کوي وقت ينزل العالم بهما او قلنا قلت قول شي هغه مخاطب چې کوم عالم دي بهما به قاعده الخبر ولازم هي ته فاديلت الخبر او بلازم ته فاديلت الخبر نازلول شي فسبعني منزله منزله قال جاهل <سؤال> ته نفيل کا اليه خبر الکانه کول شي خبر ور شي دته وان كان عالما بالفائدتين اگر چې عالم په فائدې باندې داول کولی شی تنزيل وجه تنزيل غانی تنزيل لنقطه 2 تن او يا نقطه 3 باندې لنقطه 3 وهو لعدم جريان ذلك فرض سنتکولی شی دلته نقطه 4 لعدم جريحي ته وجد دا عدمت له دنا على موجب العلم تو اشياء باندې چې د علم نه دیکھو ما ثبت بالعلم باندې روان مری باقي باندې جري نه کوي پایامل نکم موجب العلم چې علم نکمشي صادقی تین نمن خلاصوت لای علم مختز علم هیچ چې اتر دخل عالم تقاضا رنهږي والجاهل الجاهل سوا اندازه برابر دي لکه ټي ور په عقله دې خبرانځن ته مثال دی هوديان شيریانې غیر معذور یاره ملګوالین دلی نو راڅو مثال دې کوي اسرائیلم او يهوديان سره سو ويلمو وبيا مادي عليهم شي الله صبر علا چرته صرف لار نه خطا کېدل او چرته د نه خطا شو ورسره باندې الله وسمش اي سره سره راایل نو ممراشي اي سهي ان جوي سره راایل نو نه د جهالت د دينس شو موږ نه راغو نو تک په دلیم شغا کده زیات مجرم دي څل تکي لارته غلط اشوا تک لاره د دې حجانو د واجب علم باندې ته ویلاره تماله الله حسن شاهي برکه الله تعالی په خپل سر شیلارنه خطا شو حجي فان من لا يجري على مقتضى علمه هو الجاهل سواء كما تقول للعالم لک تجع عالم سړی ته اټار کله كما تقول تو ته واجب ده و تنزيل العالم في منزله الجاهل التنزيل ده عالم په منزله ده جاهل باندې جاهل بهي باندې په منزله ده جاهل بهي له اعتبارات الخطابيه ده د واجب ده له اعتبارات الخطابيه و نقي الخطابي جوهره خطاب ده خطابيات الخطابيات زموږه خطاب ده خطاب به لګي هغه کرام مقدمات زنیي مقدمات سي او خطاب او مکالمات د ملکي د وجود اعتبارات او مکالمات عام طور مکالمات کی یو بلکی خبر کده سي عام طور کولیش هغه زموږ انتظار لګا نه عام طور داسی کولیشي په کسته خبر بیا کولیش زکه په منزله سګورول شي جهیل ګورول شي عام طور په مکالماتو کې د اعتبارات خدابیه وین موجود د اعتباراتو د مکالماتو نه د خطاباتو د دا خبرو داسی کولیش علی الاعتبارات الخطابيه <horasints> كثير في في الكلام نو دا دا دک مبداه تنزيل العالم تنزيل, بشي بشي تنزيل, تنزيل العالم بشي منزله الجاهلي منزله الجاهلي به ده منظر الجاهل بالشيء ارجل الاعتبارات الخطابيه نو اجتبارات الخطابيه نو دک كثير کثیرن فل کلام دا په کلام کې څه دی دینه له منو قوله تعالی په کلام الله کوم څه وایي منو قوله تعالی یو دینه وقل الله تعالی نو دغه کول الله تعالی داسې پرې باندې ښکاره کوي چې د نړۍ د ایا ته خدا پاک ابتداء کی او لقد علمو لمن اشتراه داون هغې آیات په ساده مفهوم باندې ځن پوښکه دا ورسره مسله په يهودانو کې الله تعالی رضی عز و عشکو په وخت کې اسه هر بدی ته خلکې نو دیوځ دکاو نو الله تعالی و دلیل او الله تعالی علمو تحقیق سره کوو دی لقد علمو کو لمن اغسوا علمو د يهود کو لمن طغا چا باندې اشتراه چې له سهر دا کتاب نه واغستل ملحو بالاخره د نبید د لپاره داخله کې من خلاقین سیسه مبارکه عیسا هووی او د عذاب سوال مستونه اسلام مبارک مې وکول ولایې سما شر را بد بده ما امه شهر او کتابوند شهر شر او دې انفسام دې په دې سره خرڅ خپل ځان جهنم جهنم جهنم یا راته لوکان یا لمن کاشې پويله الته الله فرمایي ولکد عليم او دلت کوي لوکان يعلمون الته کوي یقینا پوي دل تحقيق سره پوي او دل کوي کاشې پوي لوکه شرط شی لوکه anu yaalumun lama shara la ma shara bi an tasahum law kaanu yaalumun lama shara bi an tasahum Allah ta'ala ta pata da dar far de intifa da sameri de wajid de intifa da wal ka'elami we uda karba karo haylu ništa muzaka zan hars karo ta'elami ni zan ba na harso an nafsuna ba haylami ništa muzani saka harso او, او آه, آم دا کله ته مې نئی معلومی معلومي کې چې دایو ائلمه دې خبر نه او دلته د علمونه معلومی کې دې په ویل په وایو کې تنا کو زرادي و رحم زه هانترا لګا نو لمبکي الله کله هم دا بیان کې شي دې په ویل او اخرې به اوس د دې دار په جاینه د په منزله نه کوی و امه په آیت کې دار وسه ارمان ال ته بیان د حقیقت شو عدلته کې الله تعالی ورته سیدا بیان دي چې دا حقه وره ته وایي دا برابر نه ورکړي چې پیت په دا ورنکلا دايبه مقتضا باندې روان بشي سیر شي نو کومه جادو ګرځه انا د دې د لګینی ا ترنزيل د شپه منزله د ادم مان دي دي علمین هو الله په منزله د جاهلین ګرز او لو کان یعلمونی وکاش دي کوید <سؤالد> <سؤالد> منه قوله تعانا ونقد علمو لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شرعو به, به انفسهم شرعو اعباعو به انفسهم شرعو تذي خرص کل به پا مقابل داشا کہ انفسهم زانو مخبر لو كانوا يعلمون کاش تذي اغا پوهده یا لو كانوا يعلمون لما فعالوه قدی پوهده نداکار با نوکل اخونا پوهدل نویکلو بلده پارا ترکیر بلک دهو الال شا پا منزل ده بیا خون چه په منځلته جاهل کو نو موجود خو نه کنه باید فکر کې شی په منځلته د عدم وګرځي وجود دي شی په منځلته د مخ ته دي ول سبب وجودي سبب د ولا عدم کو ایله موه تا په منځلته د ادم ایله مو کو اوس دا چې بالکل د کښ شی په منځلته د ادم کې وسب کنا انو رات تر ده بل تنزيل وجود دي شی بلکي کوم شی هغه کانو د نازلول شي وجود د شی منځلته د ادم په منځلته د ادم بلکه تنزيل باوجود به شي منزله آدمي هي په منزله منزل دا آدم باندې كثير دم درځه په كلام الله کې صحيح شه يا په كلام کې من وحدد کباب قول هو تنا قل الله تعالی و ما رميت اذ رميت و ما رميت او تاويشت اذ رميت په هغه وخت چې تاويشت لوک ته ترته تر بل ترته دې په دې باتې نومولین چې تفسیر شروع کې ناغي او صدا کې و ما رميت حقیقتا اذ رميت سوره و اتنا ختم تن قوس اشكال دي ميا تر دو رميتا سوره حققيتان اذ رميتا سوره حققيتان کې بل تر سوره تن کې आवाज مګي لاي رميتا تاثيرن اذ رميتا قسم او کو تاثیر د هر کافر شګو ده کافر ستر غوته ده رسول دا تا نه ریکړي आवाज وکي اها دا ا نو دې دا خبره کوي چې دا دا مناسب نه دی چې دا کار نه شي وي دې کې دا ساني په منځله د آدم ده دا لون مړې په منځله ده ادم ده له او نقطه د تفسیر ده و ما رمیت او تويشتله نه یې هرګ مشتي پر احمد السلام کړي و په داکه وشتلې په منځله د څکل د ماذو وکړو ای په منځله کې کوه راځم کوه ما را مایتو تا وشت نه چې تا اوس وشتل تا اوګره اندر وشتل تا نه دکړي دا په منځله ده بالکل ادم ځکه کې کې تاثیره او دغه د تاثیره عجيبه د وجہ نه الله تعالی بالکل منتقل ووګه دا ذات منسوخ او بالکل کلکه اشاره د خبره ته چې دا ګره معجزه دستا په لاسه درشي اشاره شو چدا بالکل لك معجزه ده دې سودورس د الله تعالی له طرف شوی استا په لاس باندې اوبرام زه هم درال کنه یو ترکتو په کومه جهه ته اشاره کوي چې معجزه ده وي چې هغه ساده رته چا نه الله تعالی نه خلاص دې پیغمبر باندې اوبرام زه هم درال اوبل ترکتو وجودي شي په منځله د ادمي وګورول شو لهذا خطاب ومتو کلام متخصذ کوم د ادمي لپاره ذکر کی و وجودي او کلام ول راځي ذکر کړې شو ادمي ادمي وګرځول شي کلام ول ذکر کړې شو وکاله کلام راسم کول شي دا بس وایي پیغام من التركيب على قدر الحاجه به مخکنه متفرع عبارت چې کله قصد مخبر ifade مخاطق دا لهذا مخاطب تجلس عمر ترکیب ضرورت دسمال پاس ضرورت تسمر الفاز ضرورت تسمر الفاز سرهغه ته پادګیږي ندمر الفاز اغزي کر کول پکار سیوال فاز غنيزي کر کول پکار فهم دای په مناسب داری ا اذاکان قصد المخفي له هر کله چې قصد مخفي پر خپل سر خبر سره يفاد المخاطب ده فهم دای مناسب داني اي یک تصرا دغه متکلم اختصار او بسواله کوي من ترکیب د كلام نه علاکبر الحاجته په انداز د حاجت باندې حاضرن لوجد يرينا ان الله يدلو وكيدو د كلامه فان كان المخاطب خالي الذهن فان كان المخاطب خالي الذهن كچر مخاطب خالي الذهن من الحكم له حكم نو والتردد له التردد نه فيه به کې نو رست متن اندازی استانه ان موعکدات نه موعکدات د الحكم است مخاطب داسره چې د زید د کیان داغه ذہن شته نه ثبوت نپی نشتا سبوت او نپی نشتا از در طرح و شک اغام نشتا خبرم جهان ترا لکنه بلکل در زید دی قیام بارا در اغاز و ده اغازی هن کی نکیام اشتا نی آدم کیام چی کیام اغام نشتا نشتا نی آئی اغاز و شک اغاز و در اغازی و نشتا خالی و زیان تطوری تبلیون خبرم قدر زیان پشان دی کاغاز دی جا پیل کلو نو اوس ته بهر حال ابتدائی لکه په ذهن کې کې او تاکیدات ضرورت نشته دا په ذهن بالکل صفا دي نسته خبره په کې فاصله چې لیکيږي انکارمن کا په گنیشتہ حکم په کې مخالف حکم یا موافق حکم یا تایی کې شک ثبوت وغیرہ teis د زید د کې زید دارکه نشته تر کې استانا موکدات الحكوم موکدات ضرورت نشته چې کلام موکد کې په موکد سره سگه مضبوط کې تاکیدات ضرورت نشته كان المخاطب مخاطب خالی الزهنی حالی الزهنی من الحکم او دو حکم نوات تردد او دو شکن پر حکم که ایلا یکونی عالی من بی اقویع نسبتی دی, دی عالی من بی اقویع نسبتی او لا اقویع نسبتی او لا اقویع ها ولا متردد او نشکیلی پی انا نسبتا ان نسبت, نسبت هل ہی واقعات انچه واقع دی املا ایا واقع نلی و, و ما قیل انا الخلوع عن الحکم که الخلو عن تردد فيه فلا حاجت ایلا ذکره بلیت تحقیقو ان الحکم و تردد فیه متنافیان فلا اجتماعان تاچا دا خبر اکلی دا شیلکا ماتین مطن کیوئی شی فا انکان المخاطب خالی زهن من الحكم دیو تردد فیه ایل پاس تس ضرورت شی حکم دا سب نشت تردد دا کم زیانا لاغ لکا سنگ چی ما دا بیان پتاگا اندازو کم اجستاو زیان کی چې دا اشکار سمجاو ولسان شي دا خبر ادرس د تقریر نو په کار خو دا اشکار سمجاو ول لپاره معنا چې حکم مشته نو دی تردد ته کې د سره مشته تردد کم زنه راه وي ان دې الفاظ تاسو ذکر کول نو نو د الله په دي نه د الله متضانی و نه د متنافي شی نه دی حکم او تردد حکم د کې منافات دی خبره دره او دی یو متنافي نبي سره بل متنافي نبي لازم نه یو متنافي بل متنافي نوي دی یو متنافي نه تیسره بل متنافي نه بلازمه نه خبره په دره عین شي ته کی عینیت نه خو جدا خبره وا کدا د یو متنافي نه تیسره نیو تردد دی یا ثبوت وی یا آدمی ثبوت اوس مسل تو مسلا تردد دی شک مسلا یا صورت بید شک راویلو ترددو ایگه پچاس پیصد ثبوت دی پچاس پیصد نپی حکم نشتا سکتا کتگا حکم نه پلی پچاس پیصد ثبوت دی کدا ثبوت سیا کلی پچاس پیصد نپی ثبوت دی غنی پی خطنو اپنا نیا حکم حدیدو جی یا ثبوت په ترهدد کې دې بل کور سره 30% اندې په لورسره نفي ده کدي په 30% سره ته دې په څو ثبوت ته 30% نه پیرا کدي په 50 د شاک پر سره کې ثبوت نه په 50 نه پیرا خبرونه حکم کې ثبوت ویه نه پیری عدالت کې دا سینه نه عمر سره ثبوت یو په لورسره سیو نه پیری دې کې دواله جهته اوی کې اور انداز درالا یک یو جهت دی کی جهات ته د دې کې منافع تجربه نه دې نو کوه حکم په ذهن ګرین لازمي نه ده چې تردید دی دی تردید کې دی شي دوی نه په صراحت په دا ده چې نه د ثبوت وي صحیح شو ایا ادمي ثبوت وي او نه داوی دی د حکم کې چې ثبوت او نه بدوار یو تر ته بل تر تر ازسي نه دي تد دې دواله نه د په خالي غ په چې ترود لپبان چاش کله ه طب نه پسده معکیلو پهې کو سر ظاهر شو او چې کم مظاحتو کو ا لا قونه اً تد کو سر سره طب نه پسد ماکیین ظاهر شو پس دا کول چېشي ان الخلو عن الحکم خو عن الحم ستزي مدی سر لازم شري یاست زي محود سر لازم د الخو عن تر دپخلوو ترد نه في بری حکم کې دفللا حاج لاظ ک م ک تردې پیشیته ضرورتو نشته برید تتحقیکو ما و تقی ک انا الحكم <سؤال> والتردد <سؤال> حكم والتردد <سؤال> شده فيه وضعه خبره كهي متنافيا نغسله متنافيا نغسله فلا يجتمعان صحيشو؟ ولا يستلزمو نافي أحدهما نافي الأخر او دعو يو نافي سره نافي لبن مستلزمو نادا نادا نادا وخاليو الزهن وده حكم والتردد نادا اي استعنا لامتكلم مستعني او ومجهول بسيوا بانهكا استونيه دا كلام بو مستانق رشي استونيه علا لفظ المبنيل للمفعول دا بنادم مفعول ته ولا مجهول ته ولا استونيه استناره راشي ان مؤكدات الحكم دا اغام مضبوطون کي د حكمنا تاکیدات او نبه استناره شي ليتمكن الحكم في ذهن هيس وجدهو حاليا لدي وجنا ليتمكن الحكم متمكن کیږي به حکم په ذهن په ذهن د مخاطب کي هيس او لدي وجنا وجدهو حاليا د حكم دا زینو مدخلين څو حالي وین کان المخاطب متردد فی الحكم طالب له حسن تکویته بهذه الصوره کالمخاطب متردد الحكم کیا طالب له او طالب مد حکم بارک یہ ترتذب کہ جے جتا کا ترتذب مختلف صورتوں کی د شکرا 50 فیصد کیا و 50 چیدہ کیان سیدے آدم کیان بسر نشتا؟ اوک آدم کیان بسر نشتا؟ آدم کیان بسر نشتا؟ نو یو طرف تا تعدد دے او پا نبی دے کیان کے او دل طرف تا تعلید دے چیزو حکم حاصل کم پا سرد دے ثبوت چا پا سرد دے نتلی لہذا دے نمخت نم تعدد نم قطع تے و جہد زکر کرنے دے دو تزیرن کے دوالا یو جہد با اوتا مضبوط ہے چیزا گا بن نو حسناتک په یده په دې صورت کې تپویت حسن منکر او اغنر تاکید نه لږه پکا تاکید واجب نه لږه چې منکر نه ده منکر د بارا زاكيد وکړ او تاکید حسن د زکه داغه په ځین کې وړه جهادونه نه راپوځه ځین کسری نو چې توا په یو مضبوط کیناله هغه بل جهاد په اوا کړی نو تاکید واجب نه ده چې هغه طالبوند نه چې تا په اور خپل پردي دي تر ته طالب دي او تا دا غوښتنې برابر کو پدې خپل خپل تعدید ریدي ټاکید واجب نه ده او ټاکید آسان ده ځکه تر پهند او په حکم کې دي یوته ریدي په ونه ځان ترای او کله چې انا مخاطب متردد نه او کوم مخاطب متردد هي په حکم طالب اللي هو طالب د حکومت بینحز فی ذهنی دا تصویر <تصفح> بیانی غیر حضره دا جاهز په ذهنی په ذہن لکه توه په حکم دا تر فین ده حکومت وتحير قد متحيروا في ان حكم جلب بينهما بين الطرفين تراع خبر كفاءه نسبه اولى او في صورت او 70 كيان او یا رضان نراجع صورت او یا سب تر پیسے دوازن کے قیام اور تیس پیسے سے وعدہ نکیام انہو پر دیر طول اس صورت او نکیئے دوہم صورت شو او قدر دن صورت شو او قدر شک صورت شو پر دیر طول اس صورت او نکیئے حسن تاکیت او تشیر حسن دے جیو جہت آغاغیس مضبوط کیا حسن التقييد او تحير دائم تحير في ان الحكم بينهما اكو النسبيه حكم ما بين الدولتين يستقل او عدم وجود النسبيه حسن التقييد تقييد الحكم بمؤكد او موكد سواء يوم مؤكد يوم مؤكد يوككي ذلك المؤكد جزاله كده موكد تردد وهذا شكل روايه تمكن الحكم او لكن المذكور في دلاله الاجاز انما يحسن التاكيد اذا كان المخاطب الظن في خلاف حكمه بدید ازان کوئی تو تفصیلی تو صاحب تو دلائل ایجاد ریلی چھتا کیب انا حسن دائی چھتا اغتا زیر ان قائمون او دا اغتا مخالق جہد کے وان دائی نتظر ان قائمون بائی او دا اغتا لے سبی قائمون کے ستر پیسد دا ربی عمان دائی جلے سبی قائمون اراتا چی کا محابرہ گئی دیکی تیس پیسد دائی اگرم جانت راضی زاکانا لیل مخاطب ونن تی خلا خدا پر حکم تا زیدن قائمون و او خدا حکم سجد زیدن لیسا آغا اگل کے داغذ ہے ان کے سورا حبر آنا ستر پیست آدم کیا نو پدک تیو سورت کے صرف ساہد دلائل اجاز و اچھی اغت تاقید پکار دے چھتا بو آتر ہے انا زیدن قائمون او مخ کشار ہے ٹون سورتنا ماتن ٹون سورتنا را په اړه لپ کې چې متردد دي په هي متردد دي پس کې جانب موافق ته مثلا تا قوت زيدن قائم جانب موافق ته دا په ځان موافق جانبو مشتګره او متردد ده کنه دا په ځان کې کیام مختلف صورتونه دي 60% تر کې څتا دا رب زين کې په مرتبه ځان کړي یا په مرتبه شک کړي یا په مرتبه وهم کړي جانب مخالف ته زين قائمون او دا ځین کې متردد زين جانبون دغه څه کې قائم نه بلې څخه یا په مرتبه سکه وردوان که ده صد ترفیس دادا دا بکیانده او مرتبه ده شک که ده کچاس او مرتبه ده وقت رسول صورت جنجی جوڑیده دره او جو دره شپاگو شپاگو ها رسولتونه او ایتا صورت صورت که غصره بیره دی چه تکم حکم بیانه نو در مخالب حکم آم و ترده ده دادا چه دی د یو جهاد ستاسو مخالف د ځایون قائمین اندازه په ځان کې لږه به قائمین د دښتره جوړیږي یو صورت د ځان داینه 70% اندازه نه کیه اند 30% کوي ځایون قائممن راځي دغه لپاره تیار باید شو دا هم او دا شګډي کې ویتا کی دیوی د شپږو ورو کې وزګر کې هغه یې څنګه بیان کوي څهګه دی دغه چې تدبیقات تدبیقات ته ضرورت دي شپږو ورو کې هغه سره پیوستل چې کار کړي دایې کې تحقیق وکړي او بقایې پیلو زه نه کوم ترې د تشکان نو دي کوم تحقیق او وجه دی خبردارې په ټول کې تاکید لکن ته یو jihad سره تا کې درې انتکی قیامت د ادم کیان دی او یو jihad سره ته تا کې درې تنظرن قائمن تعارض دی ادم کیان دی وکد سر زهر قائمن او دلته قیامت د ادم کیان پوښتنه ابو کېده شي زماده زه انده جان سره خبره کوم کی دی جانب سره ټول صورتونه کې دوه جانبې استا او تاسو سره کوموافق کې مشته او جیہتین پشپا گواہ رسولت میں رشتا لہذا چیتی یو جیہت اغطا مضبوتین و لازمیت اور بتاقید را لیجی پاگواہ رسولت میں بتاقیدو مناسب خداوان چکلا تا سرا موافق صورت کے بینے تاقید کم موافق صورت کے سرا زیاد موافق و سد تر پیسد قلات ازیاد مقایمون او دا حب زیادن کی جانب موافق تا سرا سد تر پیسد دے نو انوی تاقید پکار پر مارکتا دا شکل لکان تاکید پر مارکتا دا وہاں کلے سیوہ تاکید پکارنی امان زیان کرا لان تا سر موافق زیاد پر اولوکی تاکید تا سر موافقات مور کن شو تاکید لک سیوہ پچھتا بیسر تا سر موافق شو پچاس بیسر او تا سر موافقات قیام حوالا تیس شو او چونکی پکلان دارمی کے درس سے اگا دم رب بارکات او دکیقات تاکیدات اگا ن په دې ټول صورتونو د پرځاک یو تأكيد شپغو ورو صورتونو لپاره سیریه چې هر مو ترتیب په ځین کې جانبې نکته سره موافق کړي درې جانبې مخاليف کړي جانبې په ټول صورتونو کې دا لپاره صرف یو تأكيد سره پکاړي ځکه چې دوه یو جانب چې ته تأكيد سره مضبوط کې بل بداغت نه خوېږي خو شپغو او علما دلاله اجازه ولاړ علما شي کم ذکر کړي چې ته تأكيد ذکر کړئ جانب شو خو فائد مخالف جانب مضبوط ته نشته تاکید ذکر کې او تاسو را موافق جانب څخه مضبوط شي له همدغه مخالف جانب څخه شي خدایم شي هغه څنګه صورتونه کې ولیدل او یو صورت کې ولیدل له همدغه کې څنګه حالات پښته روان کده په ځمله ای تنظیم تنظیم د مليजिकल کړی دایره ذکر کړی یوهی جانب ذکر کولو د دې مخدوشه کیسه دي جانبين خبره درم انا دوی ویچه لكن المشکور به تعالی اجازه کی مشکور به تعالی اجازه کی ان نماینه تاکید سند تاکید دا کنه دغه دغه له یو نم په هر تلجه خبر هل اغه یو شرب کوي تاکید په کارو جنبهه نیو تاکید په کارو چې بل جانب شي ختم شي اده شپه وړه شرط نو کې وی تاکید په کارو چو مخالی و جانب سے ختم شی و جانب تا مضبوط کا و لحاظ امو بایا یاو سے کر کر دے پینزیزی کر کر دی دیکی نیز تاروز نشتا نگا یاو دم کر کر دے یاو کتم سے کر کر نگا یا پینزیزی اور پر دلاز اور اجاز اور غوی چکر دیفیو بیا تاروز اور بیا جوابون اور تدبیقات پکاو تدبیقات تو ضرورت نشتا په دې ویاکه کې له مشکله پیټاله یاده نه ما یو سره ټاکیټه کیتا ځنه ځکه ان موحدته ژوندون هرکله چې موحدته پر ځمې خلاف حکومټو خلاف حکومټو